Paula Ona hemen bertso bat naiduzun doño eta eta naurrien gantatzeko hitza. Egia Azken gure... Azken aldian, atera zaigu Justiziaren eskela Kampre, kamseke gindu traje oiekin Aila urdanga Txorizo baten papelala Ez, hola, ez goaz guez ah, Guez gara ez inora Joango gauzak badaude horrela Hemen izaten bada Erruga beak